Мій отець Він бачить нас усіх у цій смердючій ямі Але більшість забула про нього І вважає себе найпокинутішими істотами в світі Для хлопчика і його матері батько доповнює сім'ю Навіть якщо він лише дотепна вигадка Однак вона продовжує нам життя і захищає Я взяла на себе чужий злочин І була як ті діти Хоч серед нас були й такі, які ніколи не похвалялися своєю невинністю Невинність і докори сумління ми розділили між собою порівну, і наші душі вкрилися сіро коричневим пилом. Жінка присунулася ближче до вогню. Антон чекав, що вона зараз вийме руки з-під шалі і простягне їх над багаттям, щоб зігрітись. А тоді ще я подумала, чи повернуся на волю такою, якою прийшла сюди, чи не залишиться на мені пил спільної покути, Мені стало страшно за своє постаріле обличчя, посивіле волосся, яке незабаром побачить той, хто прийняв мою жертву. Я більше його не любила. Я сказала собі, ось вийду звідси теплого сонячного ранку і буду жити сама. Оселюся у лісі, збиратиму трави, лікуватиму людей. Може, знову почну малювати. Я знала таку хатинку, мій спадок по бабусі. У цій хатинці не буде дзеркал і очей, які відзеркалюватимуть мій гіркий минулий досвід. Ти думаєш, до чого я веду? Ти щось казала про надію? Так, надія буває горда, а буває покірна. Життя не дало мені покори. За тиждень перед звільненням мене скалічила прасувальна машина і я втратила обидві руки. Якби я мала руки, я б перевернула цілий світ, а без них опинилась в притулку. Кожен із нас щось втратив у тому світі. Хто розум, хто душу, хто руки. І прийшов сюди, аби їх віднайти. Ти віднайшла свої руки, правда? Сказав Антон. Я бачив седмі. Не знаю, відповіла жінка. І на цьому вистава закінчилася. Кінець. Антон опинився на темній, зовсім темній вулиці, де лише білів сніг під ногами. Він мав іти далі, не озираючись, шукати невловимого Генріха. Позад нього запалювалося світло в домівках, куди люди поверталися після вистави. Розгублений, самотній писар східних воріт притулку йшов прямою дорогою, що мала вивести його за місто. Ніхто не зупиняв його, та й чи можна зупинити людину, сховану в темряві? Справжнє закінчення вистави було інше. Подорожній спинився погомоніти коло вогню і склав свої мандрівничі пожитки до ніг іншого, бо йому здалося, що подорож його скінчилася. Насправді він втомився. І той інший мусив підвестися, покинути все і стати подорожнім. Бо подорож повинна тривати. Кінець. Насправді Антон зупинився ще на одну ніч у готелі. Жінка без рук, наречена Семі, забула про обіцянку, заради якої Антон став учасником дійства. Він не знав, що таке катарсис, та й вистава не зовсім вдалася. Вона збаламутила мешканців містечка, наславши на них довгу безсонну ніч. Амбрузіус не зумів оволодіти ситуацією, коли в неї втрутився Антон, поруйнувавши поетичну конструкцію, що мала привести до очищення, тобто катарсису. Режисер, вважав Амбросіус, мусить контролювати не тільки ситуацію, а й будь-які імпровізації. Що ж, він отримав урок, проте не сприйняв це як належить, а розгніваний одразу ж подався до своєї кімнати. До ранку він уже змирився з тим, але не застав писаря східних Що Щодо Леонтія, то той був цілком задоволений власним виступом, адже не забув слів, і вони залишились у готелі його душі надовго. Він повернувся додому і в очікуванні друзів націдив яблучного цидру і нарізав хліба і сиру. У двері хтось постукав, і увійшла та жінка без рук. «Заходь, Катерина, заходь!» Жінка і вогонь були нерозлучні, і такими залишились у пам'яті писаря східних воріт. Вона стала коло вогню поруч із Антоном і спитала, «Тобі дуже залежить на тому Гедріхові?» Антон кивнув, «Усі вже знають, що ти його шукаєш, але серед нас нема такого». «Що ти будеш робити?» «Піду далі. Семі мені розповів про чоловіка, який подарував йому в дитинстві кістечко, і що тут є будинок, який пахне тими кістечками. Я покажу тобі його, збирайся». «Та ж темно», – зауважив Леонтій. «Завтра він уже піде. Я покажу цей дім, і вранці ти зможеш знайти всередину». «Тивна жінка», – міг би подумати кожен.